Între două nopți mi-am împlântat lopata tăioasă în o daie. afară bădea vântul, afară era ploaie. Și mi-am săpat o de departe, sub pământ, afară bădea ploaia, afară era vânt. Am aruncat pământul din groapă pe fereastră. Pământul era negru, perdeaua lui albastră. S-a ridicat la geamuri pământul până sus, Cât lumea era piscul și în pisc plângea Isus, Săpând s-a rupt lopata, Cel ce-o știrbise, iată Cu moaștele de piatră fusese, Însuși Tatăl, și m-am întors prin timpuri pe unde am scoborât și în odaia goală, din nou mi-a fost urât, și-am voit atunci să sui și în pisc să fiu, Ostea era pe ceruri, în cer era târziu.